Високий, плечистий, справжній профі. Трохи віддалік стояло авто, і з його стреміло потворне дуло куламета. Я відповз назад. Тоді м'яко підхопився, перевіряючи боєготовність, і тієї ж миті застрочили автомати з кількох позицій водночас. «Чорта з два», – подумав я, падаючи до лілиць, – «вони пасуть мене, он як, треба було щось робити». Ці йолопи, напевне, йдуть сусіднім горищем і за якусь хвилину просто прошиють мене з автоматів через покрівлю. От цієї думки мені стало ще холодніш. Я підтягся на ліктях і м'яко поплазував до краю покрівлі. Драб усе походжав внизу. В машині сидів кулеметник. Місцина прострілюється, краще не знайти. Підмога наскочить хутко, Вискочив за рогу, та й смали. Стріляти вони, правда, не тямлять, я добув з кишені запасного обойму і вставив її в руків'я парабелума, Тоді перемкнув затвор. Кулеметник у машині тіпнувся, так і не втямивши, що це його вкусило, і закляк. Я вже летів з висоти другого поверху, цілячи ногами в зарізяку, що ходив тротуаром. Коли потворний куцей ствол звівся в темному отворі вікна, запалював жовтим вогнем. Отже ж халепа. В машині був ще один зарізяка. Тепер він дорвався до кулемета. Ну, як турний до мила, їй право. Спочатку він узяв за високо. Потім, коли я звалився на частового, з ходу, ламаючи тому кістки, узяв за низенько. Кулі гризнули асфальт, стьобнувши мене крихтами по мармизі. І весь час він не знімав пальця зі спускової скоби. І де тільки папа-мушкет понабирав їх таких бевзнів? Я перекотився через голову, виходячи з лінії вогню, кількома пострілами розігнав драбів, котрі висипались за рогу, і метнувся через дорогу. Позаду загалолакали автомати, потім хтось завищав. Далі почувся скрегіт, гальм і якийсь брязкіт. «Лебонь поцілили когось із перехожих», – подумав я, пробираючись до брами. Отже ж, йолепи, подумайте тільки». У сквері, віддаляючись, затихало ревисько демонстрантів. Повітря було холодне, мов крига, і сніг падав дедалі рясніше. Нагору проїхало кількоро ваговозів з брезентовим верхом. Вони були напхані міліціонерами. Десь на місці суточки ревла сирена, я, не поспішаючи, спустився до автостоянки, відчинивши дверцята, заліз до машини. Тася та цуняк сиділа на передньому сидінні. Позаду бобанів грізний писок Пільбонського. Я дістав ключа і вставив його в замок запалювання. Ну, зіркнула на мене Тася та Цуняк. Бачив, знехотя буркнув я, рушаючи з місця. Нічого особливого. Патріот, матір їх вдишло, таких патріотів. Шістка, потвердила Тася та Цуняк. Тім, що тут дивного? Я зітхнув. Відпустити псевдоказацькі вуса ще не означає бути патріотом. Кричати «Слава! Слава!» теж. Таких патріотів розплодилося зараз, ну, як кролів. Завели народ у безвихідь. «О!» – сказала тася Тацюня. «Тебе ж викликали! Я хотіла відповісти, але собака!» Я вімкнув рацію і, тримаючи одну руку на кермі, заговорив у мікрофон. «База! База! Я Оскар! База! Я Оскар!» «База, як чути?» В рації щось загуркотіло. Оскари офіційним тоном заговорила цуцечок. «Вертайтеся на базу, вас викликає шеф». «Повторюю, терміновий виклик шефа. Втямили? Ні?» «Ще як?» – буркнув я. «Зараз буду. І до Тасі та Цуняк. Їдемо до штаб-квартири. Втішайся. Ти перша з людей папи Мушкета, котрі побувають в центральному офісі Тартару. Вона задоволено засовалася на сидінні. Сьогодні гумор у неї був далеко ліпший, ніж учора. Та вже ж закони мафії суворі. Будь-хто на моєму місці просто прирізав би її та й воду. «Оскари» – не втерпіла вона, коли я виїхав на проспект. «Отгадай загадку». «Загадку?» – здивався. «Якого ще дідька?» «А так просто. Отгадаєш?» Я стянув плечима. «Нехай», – подумалася мені, – «хай потішиться, коли до неї візьметься служба безпеки Тартару, їй буде не до жартів». «Що це таке?» – урочисто проголосила вона, скоса, поглядаючи за мною. «Що це за штука? Не валянок, а свистить?» «Не валянок, а…» Я за не врізався у форда, котрий загальмував перед світлофором. «Тьфу, дідько його забрав би!»